Але не це вселяло в мене тривогу, а слемери. Їх робилося все більше, вони обступали мене з усі біч, і всі готові були негайно виступити. Вони штовхалися ліктями. Я поліз, ніби іздрик у власному сні, якоюсь металевою конструкцією вгору, і нагло опинився на другому ярусі, де зустрів решту наших скорабля. Вони гомоніли про щось кружкома, і саме починали пускати колом водяну люльку. Її розкурювала Ольга, бо люлька належала їй, і я тут таки вирішив, що Ольга чудово римується з люлька. Ольга придбала люльку вдень у кофішопі. Того дня кожен щось придбав у кофішопі, кожен десь побував, крім пані Уршулі, як мені здається. Щойно черга дійшла до мене, і я затягнувся Ольженою люлькою, як почув за плечима, «Юрію, що ви робите?» «То був той самий німецький підліток, що всюди мандрував за нами, якийсь чи то фанат, чи то відмінник. Я ж вас порівнював з Достоєвським, Юрію, а ви?» – ображено хнюпився підліток. Я передав йому люльку, і він з усіх сил затягнувся. Мені дуже хотілося якось підтримати розмову, розпочату в цьому колі без мене, але всі думки кудись порозбігалися. Тобто кожну з них я забував, щойно згадавши. Мабуть, я навіть уже і стояв з відкритим ротом, підстерігаючи першу ліпшу впійману за хвіст фразу. На моєму обличчі, певно, намалювалися такі муки творчості, що Ольга взяла мене під руку і запропонувала вивести на двір. «Тобі не добре?» Спитала вона. Від цього її запитання мені справді стало недобре. На дворі ми з нею описали кілька кругів довкола клубу. Мені завжди щастить на когось такого, як Ольга. Вона заспокоювала мене, як лише могла. Так, наче наді мною і справді нависала якась небезпека, і це будило в мені все більше сум'яття. Але я був їй невимовно вдячний за те, що от вона тут зі мною, і ми куримо цю водяну люльку на двох. Нічого, нічого, повторювала Ольга, але чомусь українською. Кажуть, наче вона знає українські пісні, а в її родині водяться люди на прізвище Андрухович. Тому я вже й не дивувався тому її нічого, нічого. Щоправда, мені вчувалося в ньому хуйово, хуйово. І так тривало би завжди, через всі віки прийдешні, вона повторювала б «нічого, нічого», а я все глибше ховався б з головою в себе, чуючи від неї «хуйово, хуйово». Так тривало би завжди, якби на одному з чергових кругів ми не напоролися на Міхаеля. Міхаель мав до мене цілу розмову, бо саме дочитував мою книжку, яку від мене й отримав на тому кораблику під час нашого плавання. Це було жахливо недоречно говорити з ним оттепер про всі ті есеї, але мені не вдалося відвертітися. Найгірше, що при цьому я втратив Ольгу, бо вона зникла у темряві. А може, й не зникла, просто відійшла в бік, аби прийти на допомогу в потрібну мить. Наступним кадром є наша з Міхалем розмова за столиком у подвір'ї того ж таки клубу. Пам'ятаю, як мені сушило і в'язало рот і як я не міг з'єднати докупи одного німецького слова з іншим. Зовсім не пам'ятаю, що Міхейль мав сказати мені про мою книжку. Пам'ятаю лише, що він говорив шалено-складно і вишукано, густо застосовуючи абстрактно-філософський понятійний апарат, і це шокувало мене подвійно. По-перше – я ніколи не сподівався, що цей суцільно татуйований і пірсингований неодадаїст з голим черепом володіє аж такою високою культурою філософування. По-друге, я ніколи не сподівався, що аж така висока культура філософування якимось чином достосовна до моїх писань. Щоправда, тут я міг і помилятися. Тобто Міхаель насправді міг усе те говорити не про мою книжку, а про всі книжки загалом. «Ще тільки пива мені не вистачало», – подумав я, коли нам принесли покухливі. Але в цілому пиво трохи розв'язало мені язика, і щоразу, спотикаючись у вимові довжелезних німецьких слів та порядкові їхнього нанизування, я розповів Міхайлові кілька цікавих речей. А саме, що у Фрідріха Енгельса був брат-близнюк Фрідеман Енгельс, значно талановитіший від першого, але рано померлий. Про те, що минулої ночі в Берлінському зоопарку сталася вельми неприємна пригода. Полярна лисиця проникла до сусіднього вольєру і одного за одним пороздирала всіх 26 пінгвінів, які там жили. Про те, що всередині земної кулі міститься ще одна планета, розмірами значно більша від Землі. Останнє було цитатою, і Міхаель мав здогадатися, звідки. Натомість ця звістка дуже сильно приголомшила його. Він сказав «блядь» і надовго замислився. Сподіваюся, ми розійшлися друзями, хоча з тої миті я жодного разу ніде й ніколи його не бачив. Зате потім я бачив автомобілі. І вони проїздили дослівно попри наш столик у якомусь кафе, ледь не черкаючи об нього своєю металевою поверхнею. Крім мене, за столиком сиділи всі поляки, включно з Ольгою, навіть їхні дівчата-перекладачки, які ще годину тому танцювали у клубі самі з собою і, як мені здалося наступного дня, сильно на мене образилися. Так от, ми сиділи за столиком у кафе, але в той же час попри нас їздили авто, себто столик розташувався посеред проїжджої частини. А може, то таке дивне кафе, через яке можна проїжджати за міліметри від столиків? Ходімо звідси. Тут навіть неможливо поговорити. Звернувся я до всіх, і ні до кого зокрема, киваючи головою в бік автомобілів. Не певен, чи мене зрозуміли. Зате певен. Що трохи пізніше, вже у власному готельному номері, я ще довго не міг відкараскатися від тих автомобілів. Вони все проносилися попри моє ліжко. Дарма, що таке маленьке. Я мусив підібгати ноги під самий підбуріддя, щоб котрись із них часом не черкнув мені гарячою обшивкою по п'ятах. Добре, що світанок у червні настає скоро. Він і порозганяв їх усіх. І вони врешті перестали гальмувати з за якісь міліметри від стіни. Хоч я все одно не зважувався випрямити ноги. Так і лежав ембріоном на самому дні Голландії, котра насправді може бути безодною.